Itzalak. Guzti-guztio daukagu itzala. Ara, guzti-guztiek ez, gogoan zan, Peter Panek berea galdu zuela. Goendik bere nebei esaten zizkien ipuinak zelatan intzuten zituen bitartean. Itzalek betidanik arritxu egiten gaituzte, modu bere zian gainera. Magia kontua balira bezala antzematen ditugu. Izan ere, beti gurekin egonagatik, ezin baititxugu ukitxu edo harrapatu. Hori egiten saiatzean beti ies egiten digutelako azkar-azkar. Zer da itzala baina? Itzala argia gorputz opaku baten aurka talka egitean agertzen den ilunaldea da. Itzalek sortzen dituzten gorputz opakuaren forma berdina daukate beti. Argia zuzen edatzen delako gertatzen da hori eta ezin dituelako trabak inguratu. Itzala formatu egin daiteke. Ordea ago egiten da argiaren eta gorputzo pakuaren arteko angelua zenbat eta handiagoa izan, eta aurkako kasuan txikitu. Hori egiaztatzen erraza da. Gela bat ilunu besterik ez duzu, kortinak itxiz edo persiaana jexiiz. Argitxrri bat mai, gaine, mai baten gainean jarri, linterna bat esate baterako. Eta zure eskuak itxurriaren gandik ditantziaz berdinetan kokatu hitzala no aldatzen den ikusteko